122-ci məzmur Davudun ziyarət nəğməsi Mənə Rəbbim evinə gedək Deyilərkən sevindim Ey Yerusəlim Sənin darbazalarından keçdim Torpağına qədəm qoydum Bu Yerusəlim şəhəridir Çox sıx tikilmişdir İsrail üçün verilən şəhadət naminə qəbilələr Rəbbin qəbilələri Rəbbin isminə şükür etmək üçün Buranı ziyarət etməyə gəlirlər Hökm üçün burada taxtlar qurulub Bu taxtlarda Davud sülaləsi oturub Hamı Yerusəlim üçün sülh diləsin Qoy səni sevənlər dinc həyat sürsün Qoy qala divarlarının içində sülh olsun Qoy saraylarındakılar Dinç yaşasınlar, yoldaşlarıma, dostlarıma görə səndə sülh olsun deyirəm, Allahımız Rəbbin evinə görə sənə bəxtiyarlıq diliyirəm.